– Nagyon mérges voltam, – mondta. Wolf kuncogott. – Hallottam a hangjám, – mondta. – Próbálja meg nem elfelejteni, hogy én nem arisztopulosz vagyok. A lány erőtlenül rámosolygott. <gül> – Oké. Okay. Wolf a sofőrre fordította a figyelmét. Már kijutottak a városból, és Wolf irányítgatni kezdte a sofőrt. Ellen azon csodálkozott, honnan keríthette elő ezt a taxit. Egyiptomi méretekkel mérve fényűző volt.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 Lehet, hogy amit ilyenkor szokás, elmennek és megnézik holdfénynél a piramisokat, a fekete égboltot, a csillagokat, a végtelen lapos sivatagot és a fáraók sírjainak tisztán kirajzulódó háromszögeit. A környék nyilván elhagyatott lesz, legfejebb még néhány szerelmes pár sétára ala felé. Lehet, hogy meg is másznak néhány szintet. A férfi ugrik fel elsőnek, aztán lenyúl, maga után húzza a lány.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 Nem, ahhoz már túl idős. Ha ő udvarul egyáltalán, nyilván valamilyen mesterkéltebb módon csinálja. Vajon mit fog javasolni? Kinek a lakására menjenek? Az övére vagy a lányére? Vanda nem tudta, hogy melyik bereménykedjen. Ha férfi lakására mentek, ellen reggel nyilván jelenteni fogja, és Vanda módjában lesz retartóztatni Wolfot a lakásán, a rádiójával és a kódkönyvével együtt. Talán még egyebet is talál a lakásom. A feladata szempontjából ez volna a jobbik eset. Csak hogy ez azt jelenteni, hogy Ellen Wolfval tölt egy éjszakát, és ez a gondolata kelleténél jobban dühítette Vandamot. Ha viszont a lány lakására mennek, ahol Jakes tíz rendőrrel és három kocsival várakozik, elkapják Wolfot, mielőtt még alkalma lenne. Vandam felállt és járkálni kezdett a szobába.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 Különösen Alex Wolfal nem akarta csinálni. De többször is elismételte magában. Ugyan miért ne csinálnám meg még egyetlen egyszer? Ez volt Vandam, ridegen tárgyilagos nézőpontja is. De valahányszor arra gondolt, hogy Wolffal szeretkezik, mindig maga előtt látta azt az ábrándot, amely az utóbbi néhány hétben kísértette. Azt az ábrándot, hogy William vandam a csábítja el. Pontosan tudta, hogy Vandam milyen lenne.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 Odafordult fordult egyik emberéhez, egy századoshoz. – Jakes, szeretném, ha kihallgatná a taxisofőrt. Hagyj mit tud kiszedni belőle. – Az embereket küldje haza. Körülbelül egy óra múlva találkozunk a főhadiszálláson. – Igenis, ura. Ellen ment előre. Nagyon jó volt belépni a saját lakásába, leroskadni a díványra és lerúgni a cipőjét. – A megpróbáltatásnak vége. Wolf elment, és Vanda mit van.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 Amikor lehajolt, hogy odaadja a lánynak a poharat, ellen felnyújt, az hegyével megérintette az állat, és úgy fordította a férfi fejét, hogy megnézhesse az arcát. Vantam engedte, hogy megnézze, de csak egy pillanatra, aztán elfordította a fejét. Ellen még soha nem látta a férfit ilyen feszültnek. Vandam megint leült a lánya a szemközt, de csak a szék szélére egyenes derékkal. Tele volt folytott indulattal,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 És főleg arról, ahogy ránézett. Olyan volt az arckifejezése, mintha, mintha utálkozna. Azt mondta, hogy újból akart találkozni magával? Kérdezte Vandam. Azt. Remélem, hogy igaz. Vandam a tenyerébe fektette az állat. Feszült volt az arca. Kis füst komolyok szálltak fel a cigarettájából. Istenemre mondom, nagyon remélem.